Третата идея, продължение, Боязид без тами. Още като бил малко дете, доколкото си спомням, мисля, че беше на 5 години, Боязид отишъл при майка си и казал, Майко, освободи ме от служение на тебе, за да служа на Аллах. Майка му казала, Освобождавам те от мене и те поверявам на Аллах. И той посветил живота си на Бога. И общувал с много святи суфи, за да стигне до изключително ниво. 117 суфи. Да срещнеш по пътя си такива същества, Това е повече от знамени. Когато по-късно попитали Боязидта, ти откъде си дошъл? Той казал Аз съм от древен род Аз съм изчезнала птица Казва Колко е красиво да живееш В на бедност Който е почал бедността Е станал духовно богат Който е търсил само богатството Е получил в дар Едно разкошно робство. Разкошно робство. Еретикът е скрит, като непознат за хората и познат за Бога. Еретикът, това е чисто отричане на света и на правилата. Без примеси. Чисто отричане. Не можеш да разбереш аромата на еретика. Но той надминава Аромата на 100 джами. Еретика казва: Ако няма страстна любов към Бога, за какво са ти правила, разсъждения, методи, ритуали, за какво ти е правоверност? Правоверният е превърнал живота си в смърт, а еретика е превърнал смъртта в живот. Уповавай се не на своите сили, а на Неговата милост. Когато Бог те погледне само един път, ти ще придобиеш всичко необходимо за винаги. Ще го повторя, понеже е толкова важно. Когато Бог те погледне само веднъж, ти ще придобиеш всичко необходимо за винаги. Другите говорят, аз и Бог едно сме. Аз казвам, Боезит казва, аз казвам, само ти си. Истинският извършител на всичко е Бог. Независимо дали говорим за ниски нива или средни или високи. И казва Боезит, е, е, е тогава, Юда, Юда ли е направил предателството? Или Бог. След време ще говорим пак за Юда. Суфи не се подчинява на знанието. Суфи съблюдава истината. Аллах ми прати скръп, а аз видях покой, каза Боезит. И казах му: О, Аллах, какво си ми изпратил? Аллах ми каза: каквото видя. И той му каза, слава на Аллах, видях покой. И узнах скръпта, че е покой за безумните, за отдадените на Бога. Но за умните тя е бреме и падение. Скръпта. Когато скръпта влезе, в суфи тя се опиянява. успокоява се <къх> успокоява се но в умния в знаещия човек тя се обременява и отекчава скоро разни хора ми говореха за учените и за голямата наука казах ще ви кажа едно всички учени са плява, с чиста съвест, говоря. Всички учени, всяка научна истина е прах пред Божията истина. Ама нищо не струва. Ще уважаваме трудолюбието на хората, защото някога може да се домогнат до по-нагоре. Казва Боязет, скръпта плаче в знаещия. Защото е разочарована от него. Суфи е майстор на заблудата. Когато скръпта и обидата го посетят, скръпта се чуди, що за човек е Суфи, а обидата мисли, че е объркала пътя си. Аллах те чака вътре в тебе самия, а ти търчиш в джемията невернико. Нито една джемия не може да се сравни с чистото сърце. Забележете колко просто говори мъдростта. Нито една джемия не може да се. на какво трябва да наблегнете? Чисто сърце. Не може да се сравни с чистото сърце. Аллах първо е създал човека, а после е създал пияния суфи. И като видял красотата му, слял се с него. Това беше за днес, следваща лекция на 7 май.